Fa'an ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa ba'du para pemirsa kaum muslimin dan muslimat dan juga para pendengar di mana saja antum berada semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan senantiasa memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita di dalam menjalani kehidupan dunia ini Allahumma amin alhamdulillah dan syukur senantiasa kita haturkan kehaira Allah tabaraka wa taala sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah kita selalu memuji dan memuja Allah kemudian kita selalu menjalankan aktivitas kita sebagai hamba Allah yaitu beribadah kepada Allah kemudian hati yang selalu bersemi dan subur dengan kecintaan dan keimanan kepada Allah Itulah sesungguhnya Hakikat kesyukuran Alhamdulillah Sampai detik ini Setelah kita melewati bulan yang penuh berkah Allah SWT Masih memberikan kesempatan kepada kita Untuk hidup Untuk melanjutkan Sisa-sisa Umur Dalam melanjutkan tentunya perjuangan yang tidak akan pernah berakhir kecuali bila datang ajal kita alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah tabaraka wa taala semoga urun salawat dan salam mari kita senantiasa perbanyak ucapkan untuk nabi yang mulia nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Rasul yang mulia yang menjadi panutan umat dan panduan kita di dalam beribadah. Sebulan penuh 30 hari dan 30 malam. Kita hidup di bulan Ramadan selalu berusaha untuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah mereka orang-orang yang selama satu bulan penuh dia selalu berusaha meningkatkan imannya untuk meraih nilai-nilai ketakwaan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtal iman para pemisrahihimakumullah seperti biasa pada kesempatan pagi Jumaat yang penuh berkah ini kita akan membahas Hal-hal yang berkaitan dengan Akidah al-Sunnati wal-Jamaah Akidah yang merupakan Modal kehidupan kita Akidah yang merupakan Landasan amal ibadah kita Dan akidah yang merupakan Syarat diterimanya Ketaatan seorang hamba Akan tetapi Terima kerana suasana pada kesempatan pagi hari ini masih terasa suasana lebaran kendati telah berakhir Maka tidak salah Saya secara pribadi peserta tentunya keluarga mengucapkan kepada seluruh para pemirsa dan juga para pendengar, kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada yang setia mengikuti kajian ilmiah dan berbagai kajian-kajian yang lainnya lewat media yang penuh bermanfaat ini Aku lulakum jami'an Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal pokel amin wa antum bikhairin a'adahu Allahu alaina bil amn wal yumni wal semoga Allah menerima amal ibadah kita selamat hari raya idul fitri 1441 hijriah dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk kembali mempertemukan kita dengan bulan yang penuh berkah sehingga kita bisa juga berhari raya suasana yang penuh dengan kedamaian, keberkahan, keselamatan, iman kejayaan, kemenangan dan kemuliaan para pemirsa rahimakumullah Sebelum kita melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah yang kita sadur dari kitab Al-Aqidah at-Tahawiyah, Al Saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak merenungi Dan semoga apa yang akan disampaikan ini menjadi catatan harian kita Yang insya Allah merupakan panduan bagi kita di dalam mengarungi Kehidupan Dalam rangka berjuang Untuk meraih kemuliaan Dan kebahagiaan di sisi Allah Sebagaimana yang kita maklumi Suasana Ramadan yang telah kita lewati Masih terasa ya Bersemi dalam hati Suasana tersebut masih kita rasakan Dan sebagian kita mungkin Telah berpuasa enam hari di syawal atau sedang berpuasa dan hampir menyelesaikan sehingga dia kembali merasakan suasana yang bahagia dalam berpuasa dan berbagai kenangan indah yang dia selalu catat dan dia selalu ingat sehingga dia menjadikan hal itu semua kebaikan menjadi catatan harian dia selama 30 hari dan 30 malam di bulan yang penuh berkah di hati tentunya dia berharap kapan lagi Ramadan akan datang tapi tidak perlu khawatir dia akan datang dia akan datang 11 bulan lagi dia akan datang Tapi yang perlu dikhawatirkan Apakah tak kalah kedatangan Ramadan Di tahun yang akan datang Kita akan masih hidup sampai detik itu Semoga Allah Taala ta Memuliakan kita semua Dan selalu memberikan pertolongan dan hidayah kepada kita. Bagaimanapun kondisi kita, kapan dan di mana saja, yang penting bila ajal datang kita selalu berada di atas ketaatan kepada Allah. Kita tidak akan pernah menunggu, tapi terus berusaha dan beramal. karena menunggu, menunda, itu adalah perangkap setan yang akan selalu menjerumuskan kita ke dalam kelalaian Ikhwata'l-Iman, parahisa rahimakumullah ada beberapa hal yang menjadi catatan kita di bulan syawal ini pasca Ramadan yang pertama Ikhwata'l-Iman hendaknya kita selalu ya, merasa cemas merasa khawatir kita telah beramal, kita telah berusaha melakukan berbagai ketaatan dan oboriah, dan seluruh hal-hal yang mampu kita lakukan, dan kita selalu berusaha melakukannya dengan kualitas yang terbaik. Karena tidak demikian, seorang mukmin dia selalu merasakan di dalam hatinya kecemasan khawatir dan takut yang dia takuti adalah jangan-jangan ibadah tersebut tidak ada nilainya di sisi Allah jangan-jangan ibadah tersebut ditolak oleh Allah Taala. sehingga catatan kebaikannya nihil kosong ini yang menjadi perhatian para ulama' bahkan orang-orang beriman secara umum dan secara khusus dari kalangan ahli ilmi wal amal, min salafi hadil ummah dari generasi terbaik umat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal itu dalam Al-Quran وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَهُ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ orang-orang yang telah melakukan apa yang mereka telah lakukan tapi hati mereka senantiasa takut dan mereka yakin akan kembali kepada Allah yang mereka takuti adalah jangan-jangan ibadah yang telah mereka lakukan tersebut tidak diterima oleh Allah itulah penjelasan Rasulullah tatkala menjawab pertanyaan Aisyah istri beliau yang tercinta Ummul Mu'minin, Ummu Abdillah beliau bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan firman Allah وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَهَا أَنَّهُمِ لَرَبِّهِمْ رَجِعُونَ Mereka orang-orang yang telah melakukan apa yang mereka lakukan kemudian mereka takut apakah mereka orang-orang yang berzina orang yang mencuri orang yang minum khamar artinya melakukan perbuatan dosa kemudian dia takut diazab oleh Allah maka Rasul mengatakan لا يبنى تصدق لا يبنى تصدق فإنهم الذين يسلون ويصومون ويتصدقون ويخاف أن لا يتقبل منهم yang dimaksud oleh Allah adalah mereka orang-orang yang telah malah mendirikan salat mereka yang telah berpuasa mereka yang telah berasadakah, ya, tapi mereka takut tidak diterima oleh Allah tabarrakawatan. Ini catatan pertama yang harus menjadi perenungan kita. Camkan dalam diri kita baik-baik dan selalu berusaha untuk yang terbaik, yang berkualitas. Di waktu yang sama hendaknya hati senantiasa bersemi dengan rasa takut dan kekhawatiran takut kepada Allah takut terhadap ibadah seorang seorang yang atau takut terhadap ibadah yang dia lakukan jangan-jangan ibadah tersebut ditolak oleh Allah Taala ini yang pertama, yang kedua ingat bahawa perjuangan kita tidak akan pernah Berakhir dengan berakhirnya Ramadhan Perjuangan untuk meraih ketakwaan, Perjuangan untuk meraih kemuliaan, kebahagiaan Tidak akan pernah berakhir Bahkan selalu menyertai diri kita Sampai detik terakhir di kehidupan dunia ini iaitu al-maut kerana kita tidak pernah pensiun menjadi hamba Allah ya yeah. status yang selalu melekat pada diri kita adalah abdun lillah selama seorang menjadi hamba Allah maka dia akan selalu beribadah itu yang diperintahkan oleh Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin ibadatilah rabb sampai datang kematian al-maut maka jangan sampai kita menjadi seperti sebagian orang yang pernah dahulu disampaikan kepada sebagian ulama salaf di mana mereka di bulan Ramadan bersungguh-sungguh beribadah tetapi setelah Berakhir Ramadhan mereka tinggalkan ibadat tersebut maka kata ulama salap tersebut hؤلاء قوم شر قوم أو بئس القوم لا يعرفون الله إلا sungguh sangat jelek mereka mereka tidak kenal kepada Allah kecuali di Ramadhan dan perlu juga diperhatikan Para ulama kita menyebutkan bahawa di antara tanda-tanda diterimanya amal ibadah seorang hamba adalah kebaikan yang menyusul kebaikan sebelumnya. Kebaikan yang lahir setelah kebaikan sebelumnya. Ini di antara tanda-tanda al-qabul yaitu diterimanya ibadah. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah Bahkan perjuangan kita di bulan selain Ramadan, Syawal sampai sebelas bulan yang akan datang itu terasa lebih berat. Terasa lebih sulit kerana motivasi-motivasi yang terdapat di bulan Ramadan tidak sepenuhnya kita dapatkan di selain Ramadan. Tidak ada jaminan di selain Ramadan itu sifudat syaitan di belenggu syaitan-syaitan dan juga futihat abwabul jinan dibuka pintu surga belum yogh lak min hababan tidak ditutup satu pun dari pintu surga wa tughlaq abwabun niran wa lam yaftah minhu ditutup pintu-pintu neraka dan tidak satu pun yang dibuka dan tidak ada penyeru dari malaikat yang diperintahkan oleh Allah, ya bagi yang baik diakbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, bergegaslah, berlomba-lomba lah untuk mendapatkan hal itu. Dan wahai orang-orang yang masih menginginkan kejahatan, hentikan, akhiri keinginan jelek itu, jangan dilakukan. Dan tidak ada jaminan juga bahawa di setiap malam Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan hambanya dari belenggu api neraka semua hal itu tidak kita dapatkan jaminan seperti itu di selain Ramadan syaitan leluasa untuk menyesatkan umat manusia kudaan dunia yang selalu menyeret kita dan berbagai sarana kejahatan yang terbuka di hadapan kita kemudian tameng puasa yang tidak menyertai diri kita setiap hari maka tentunya sebab-sebab untuk membentengi diri untuk menyelamatkan diri untuk memotivasi diri tentu tidak sepenuhnya ada ya seperti di bulan yang penuh berkah disertai dengan kesibukan kita sehingga kita tidak bisa fokus dan konsentrasi maka kembali saya katakan perjuangan kita 11 bulan yang akan datang itu semakin lebih berat semakin lebih sulit maka tiada yang mampu untuk berjuang tiada yang selamat dalam perjuangan tersebut kecuali orang-orang yang diberi kemudahan dan pertolongan oleh Allah itulah taufiq maka senantiasa memohon pertolongan kepada Allah iya kan a'budu wa iya kan a'sta'in iya kan a'budu wa iya kan Engkau lah ya Allah yang hanya kami ibadati dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Iyaka na'budu ini adalah tujuan atau ini adalah tugas kita sebagai hamba Allah ibadah. Wa iyyaka nasta'in. Itulah wasilah kita untuk melakukan ibadah. Dan juga catatkan dalam diri kita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihrisu salaama yamfa'u wasta'in billah." Hai khurais alamanya bersungguh-sungguhlah untuk melakukan hal yang bermanfaat bagi dirimu dan jangan lupa permohon pertolongan kepada Allah. Camkan juga wasy-rasul kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an Ya Mu'ad Inni hibbuka fillah fala tada'anna an taqula fi duburi kulli salatik Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wahai Mu'ad Aku mencintaimu karena Allah. Jangan kamu lupa mengucapkan. Jangan kamu tinggalkan mengucapkan di sepengujung salatmu doa memohon pertolongan, ya Allah. Bila pertolongan kepadaku untuk berzikir, untuk bersyukur dan untuk melakukan ibadah yang terbaik kepadamu. Berlepas diri kita dari daya dan upaya kita berlepas diri kita dari kecerdasan dan kepintaran dan keilmuan kita tapi berserah diri kepada Allah la hawla wa la quwata illa billah catatan yang ketiga agar kita selalu termotivasi dan istiqamah di atas ketaatan untuk selalu banyak mengingat kematian dan akhirat Dan dia tidak akan pernah mengabarkan kepada kita itu kematian kapan dia akan datang. Bila seorang mengingat kematian, akan ingat pada akhirat. Bila dia ingat akhirat, dia akan bersungguh-sungguh beramal. Kenapa tidak? Kena di sana tidak ada bermanfaat harta dan keturunan, kecuali hanya amalan. Tempat seorang menikmati hasil dari tanamannya, tempat panen. Bukan tempat bercocok tanam Kematian sekeratul maut Yang pasti akan Dilewati oleh seorang Oleh setiap manusia Alam kubur, alam barzah Tiada teman Tiada sahabat yang akan mendampingi Kecuali hanya amal salih Hari berbangkit Manusia bangkitkan dalam kubur dalam keadaan tidak berbaju, tidak bersandal seperti diciptakan pertama sekali ke dunia kemudian digiring padang mahsyar terik matahari yang begitu panas kena jarak matahari dengan bumi hanya kurang lebih 2 mil manusia kehausan manusia merasakan kesulitan yang dahsyat tidak bisa dibayangkan dan juga diungkapkan bagaimana dahsyatnya mereka minta syafaat. Mereka mencari naungan. Tapi tiada yang mendapatkan naungan kecuali orang-orang yang dijanjikan oleh Allah tujuh golongan tersebut. Yang intinya semua adalah kembali kepada amal dan ketaatan dan iman seseorang. Siapkah kita berdiri untuk satu hari di hadapan Allah yang jumlahnya sama dengan seribu hari di dunia ini. kalfi sanatin mimma ta'uddu Kemudian bagaimana perjalanan menuju shirath tiada cahaya Kemudian sampai di shirath jembatan yang dibentangkan di atas neraka bagaimana manusia berjalan dan itu bukan tergantung pada kekuatan dan kekarnya fisik mereka tapi tergantung kepada amalan tajribihim a'amaluhum kata Rasul, amalan mereka yang akan membawa mereka berjalan Hak hakada oleh kerana itu ingat kematian ingat ajal ingat akhirat maka seorang akan termotivasi untuk beramal catatan yang selanjutnya hendaklah kita senantiasa Memperbanyak kiraatul Quran wa wadzikir semua hal itu akan menjadi motivasi bagi kita untuk beramal. Dzikir akan menanamkan kecintaan dan pengagungan dalam diri kepada Sang Pencipta dan Al Quran akan selalu menggembleng kita kepada jalan kebaikan. Inna hadal Quran ya di lil latihiyah akhwam Al Quran ini selalu menunjuk kepada kebaikan. Maka dipastikan dipastikan tanpa keraguan sedikit pun orang yang tidak pernah baca Al-Quran orang yang jauh dari Al-Quran orang yang tidak pernah mentadabur Al-Quran maka dipastikan orang yang paling jauh dari kebaikan dari mana dia mendapatkan kebaikan buku atau kitab penduan kebaikan tidak dia baca dari mana dari akal pikiran dia dari pemikiran sampah manusia Atau mungkin Hasil dari ya, pemikiran Pemikiran dari akal manusia Dari mana dia mendapatkan tuntunan Untuk kebaikan di Dalam Al-Quran Kemudian zikir kepada Allah Akan meringankan bagi kita Untuk melakukan ibadah Terasa ringan sehingga seorang sahabat pernah bertanya pada Nabi Ya Rasulullah inna syara'al islam kot kathurat aliyah fa, akhbirni bi'amalin a'amal bihi. kata sahabat tadi Ya Rasulullah Syarih Islam telah banyak sekali Maka berikan padaku sebagai sebuah tips atau amalan untuk aku amalkan Ya Sehingga aku bisa melakukan amalan tersebut Wa qala Banyak zikir kepada Allah Hal yang selanjutnya Andalah kita senantiasa Membaca Kehidupan Rasul kita yang mulia Membaca kehidupan para salafus salih sahabat tabi'in dan ulama-ulama yang salihin panutan umat membaca sejarah mereka lembaran kehidupan mereka terutama Rasul kita yang mulia itu akan menambah iman akan memotivasi kita untuk beramal hal yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah untuk selalu membekali diri dengan ilmu terutama ilmu yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan amalan dan ibadah yang dikaitkan dengan fada'il-a'mal agar kita begitu membaca keutamaan solat, keutamaan zikir keutamaan berpuasa, keutamaan sadar kita termotivasi untuk mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah na'am kemudian hal yang selanjutnya untuk selalu mencari komunitas yang baik sahabat teman yang baik kerana semua hal itu min Allah, akan menjadi sebab utama untuk mendorong seorang hamba melakukan kebajikan kemudian yang selanjutnya adalah tinggalkan berbagai sarana dan media yang akan melalaikan kita baik di dunia nyata apalagi dunia maya di zaman sekarang ini sarana-sarana yang akan menyerumuskan dalam maksiat dan dosa sarana-sarana yang akan melalaikan, yang menyebabkan kita tidak mampu membaca Al-Quran atau berdikir tinggalkan hal itu tidak ada manfaatnya hanya akan mendatangkan penyesalan dan kerugian sementara detik demi detik dari kehidupan kita adalah umur yang tidak akan pernah kembali dia akan menjadi saksi atas kebaikan atau kejelekan. Sehingga penyesalan yang sesungguhnya, penyesalan yang besar itu bagi orang-orang yang menyadari hakikat kehidupan dan juga hakikat akhirat begitu panjang perjalanan hidup akhirat adalah penyesalan atas waktu dan hari-hari yang berlalu tanpa menambah ketaatan dan ubudiah dia kepada Allah begitu yang diungkapkan oleh Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anh mana dimtu ala yamin, talaat fihi shamsu, thumma gharbat, nqas min umri, falam yezdat min amali, ya subhanallah. Tidak ada penyesalan yang paling besar. Aku rasakan kata Abdullah bin Mas'ud terhadap suatu hari. Pada hari tersebut terbit matahari kemudian tenggelam berkurang dari umurku dan tidak bertambah dari amalanku, enggak bertambah ketaatannya, bahkan bertambah maksiat dan dosanya. Nauzubillah minzalik. Ini penyesalan yang sudah selayaknya dipahami oleh orang-orang yang memiliki akal yang masih sehat. Kena akal gunanya untuk membedakan yang baik dan yang jelek Semoga hal ini bisa menjadi catatan kita Sehingga menjadi panduan Untuk hari-hari yang akan kita hadapi Untuk ya hari-hari yang kita hadapi Semakin mendekatkan diri kita kepada ajal yang telah ditentukan oleh Allah Parahwinsa rahimakumullah Baiklah, sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang akidah yang kita sadu dari kitab Al Aqidah al tahawiyah karya Imam Abu Ja'far al tahawi rahimahullah. Masih berkaitan pembahasan kita tentang iman kepada para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini berkaitan secara khusus Bagaimana aqidah al-sunnah terhadap mereka yang dijamin masuk surga nah. Qala al-imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah Wa annal ashratalladzina Sama'hum rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa basyarahum bil jannah Ala mana yang melihatlah mereka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kata-katanya yang benar. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Sudd, Sa'id, Abdul Rahman, Abdul Rahman bin Auf, Wahai amin! Umat ini, radhiyallahu anhum, ajma'in. Dan yang lebih baik lagi dari para sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, dan istri-istri-Nya yang suci dari segala keburukan, dan keluarganya yang suci dari segala di antara perkara yang yakini oleh ahli sunnah wal jemaah an al-ashrata alladziina samahum Rasulullah bahwasanya 10 orang yang disebutkan namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang beliau berikan kabar gembira atau jaminan kepada mereka ya dengan surga. 'Alama syahida lahum Rasulullah sebagaimana yang atau persaksian yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka Dan perkataan Nabi itu benar Mereka itu adalah Abu Bakar Umar Uthman Wa Ali Wa Talha Wa Az-Zubair Sa'ad bin Abi Waqas Sa'id bin Zaid Wa Abdul Rahman bin Auf Abu Ubaidah bin Jarrah Dan beliau adalah Aminu Hadil Ummah Semoga Allah meryahi mereka semua. Baik. Jadi mereka 10 nama yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Dan hal ini Dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi Rahimahullah Disebabkan kena muncul ya sekolompok dari orang-orang yang hina dina Dari kelompok rafidah ya, Kaum rafidah yang mencela para sahabat Nabi Bahkan mereka berlepas diri Dari para sahabat Nabi Bahkan sampai mengkapirkan di antara mereka adalah sepuluh orang yang dijamin masuk surga Ya Kecuali mungkin Ali yang mereka kultuskan Maka tak muncul Hal yang demikian itu Para ulama ahli sunnah wal jamaah Ya Memuat Pembahasan tersebut di dalam kitab-kitab akidah Agar kaum muslimin mengetahui bahawa mencintai para sahabat nabi dan meyakini, ya, keberadaan mereka dan kedudukan mereka, serta juga meyakini keutamaan dan kemuliaan yang telah Allah jamin bagi mereka dan juga jamin Rasulullah wali wassalam itu hal, hal yang wajib, yaitu akidah kaum muslimin. Bukan berarti hanya sepuluh saja, ya na'am ada sahabat-sahabat yang lain yang dijamin masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan tetapi mereka yang 10 tadi itu yang terdapat ya penyebutan nama mereka dalam satu hadis jadi secara kolektif dalam satu hadis disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar fil jannah Umar fil jannah Uthman fil jannah Ali fil jannah kemudian Abu Baidah fil jannah wa Abdurrahman bin Auf al Jannah wa Talha ibn Zaid al Jannah wa Zubair bin Awam al Jannah wa Sa'id bin Zaid al Jannah wa... dan disebutkan oleh Rasulullah SAW secara keseluruhan. Nam. Dan juga terdapat dalam hadis-hadis yang lain, ya, jaminan Rasul kepada sahabat selain mereka. Ya, seperti Uqba bin Mihsan Bilal juga sebutkan beliau Rasulullah mendengar, ya, uh, suara sandal Bilal di dalam surga dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian ahli Sunnah wal Jamaah mencintai seluruh para Sahabat dan meyakini bahawa mereka yang dijamin masuk surga maka tentunya kita juga mengatakan memastikan hal itu tapi tidak diragukan bahawa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga bagi mereka ya keampunan dan Di saja dia menjelaskan hal itu firman Allah tabaraka wa taala was sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladheena tabauuuhum biihsan radiyallahu anhum waradu'an wa'adda lahum jannahat tajri min tahtil anha sabi kunal awal muhajinul ansar waladzina taba'uhum bi ihsan baik waladzina taba'uhum iaitu sahabat yang datang sepeninggal mereka atau wa taba'uhum iaitu tabi'in yang datang sepeninggal para sahabat termasuk alladzina taba'uhum yang mengikuti mereka dengan baik jaminan mereka Allah rido kepada mereka dan Allah janjikan surga bagi mereka ya. jadi tidak diragukan Nah, akan tetapi bila kita ditanya secara satu per satu maka selain dari sepuluh dan juga nama-nama yang telah disebutkan dalam hadis maka kita katakan nah mereka berjannah tapi begitu nama-nama dari sahabat yang tidak sebutkan satu persatu, kita kata mereka sahabat secara keseluruhan adalah Ahlul Jannah. Nah, dan ini merupakan salah satu dari akidah Ahli Sunnati Wal Jamaah, bahawa mereka tidak memberikan ya persaksian secara uh, pasti kepada individu dari kelangan kaum muslimin Ya, mendapatkan surga kecuali orang-orang yang mendapatkan persaksian atau uh, atau namanya itu janji dari Rasulullah SAW nah, dengan surga. Nah, baru kita katakan, nah mereka dalam surga. Adapun individu kaum Muslimin, ya, bila mereka berbuat baik, orang beriman. Ya, melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka aqidah Alisuna mengatakan kita berharap semoga mereka menjadi penghuni surga. Nah, karena ini perkara yang gaib. Ya, apalagi mereka yang masih hidup, kena hati berbolak balik. Ya, tidak di atas satu kondisi dan keadaan. Tapi mereka yang telah meninggal dalam iman. Ya, kita berharap semoga Ahlul Iman masukkan ke dalam surga Dan bagi mereka yang berbuat maksiat dan dosa kita khawatir Nah, khawatir Mereka Masuk ke dalam neraka atau tidak dimaafkan oleh Allah Sehingga diazab oleh Allah Tabaraka wa ta'ala Ini merupakan ya, Akidah ahli sunati wal jamaah. jemaah Kita pastikan Sepuluh tersebut mendapat jaminan surga Nah, mereka pasti surga Uqaca bin mihsan Ya Bilal juga Rasul mendengar ya suara sandalnya dan sahabat-sahabat yang lain ya maka kita katakan mereka dalam surga. Adapun selainnya kita katakan bahawa seluruh sahabat itu dijamin oleh Allah ya surga bagi mereka. Selain sahabat kita katakan barang siapa yang berbuat baik, beriman, kita berharap surga bagi mereka. Barang siapa yang berbuat maasiat Ya berbuat -ber kepastikan kita khawatir, ya takut, ya neraka bagi mereka. Ini akidah lih sunah dalam hal ini. Kemudian disebutkan Imam Abu Jafar al-Tahawi: "Wahai yang terbaik dalam kaulah fi ashab Rasulullah, wa azwajih al-taahirat, min kulli dnas, wa dzuriyatihi al-mukaddisin min kulli riz, waqad baria min al-nifq." Barang siapa yang berkata baik Ya Tentang para sahabat Rasulullah Dan para istri, Ya, istri beliau yang suci Dari segala Perbuatan keji Ya, min kuli danas Waduriyatihil muqaddasi Dan juga Ya, keluarga Keluarga Nabi SAW yang ia ya, suci dari rijs iaitu dari perbuatan keji nah segala perbuatan keji maka faqad bari'a minan nifaq maka dia telah selamat dari kemunafikan ungkapan imam abu jafar al-Tahawi ini ini menjelaskan juga salah satu dari prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah bahawa mereka adalah orang-orang yang selalu berkata baik tentang para sahabat baik perkataan secara lisan atau perkataan hati bisikan hati maka tidak terdapat dalam hati mereka bisikan yang jelek terhadap sahabat dan juga tidak terdapat dalam ungkapan mereka yang dikeluar dari lisan mereka Perkataan yang jelek atau celaan dan penghinaan kepada mereka Hati mereka selamat Dan lisan mereka juga selamat Sebagaimana yang Dalam ayat yang telah kita jelaskan sebelumnya sampaikan sebelumnya Tentang sifat orang-orang yang beriman Yang datang sepeninggal para sahabat muhajin wal ansar Walladina ja'u mimba'dihim Ya'quluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina rabbana innaka ra'ufur rahim Para orang yang datang sepeninggal kaum Muhajirin wal Ansar Mereka mengatakan Rabbana ighfir lana ya Allah ya Rabb kami ampuni dosa-dosa kami Wal ladhina sabaquna bil iman orang dan orang-orang yang saudara saudara kami yang mendahului kami dan mendahului kami dalam iman, ya kaum Muhajirin wal Ansar. "Wa lataj'al fi qulubina, dan jangan jadikan di hati kami, ringan kebencian, kedengkian ya terhadap mereka." Nah, ayat ini menjelaskan pada kita sifat orang, orang, orang beriman. Maka orang-orang beriman, ahli sunnah wal jamaah, mereka selalu berkata baik terhadap sahabat Ya tentang sahabat Nabi saw. Termasuk dalam hal ini, ya para istri Nabi yang Allah sucikan dari perbuatan keji, bukan seperti tuduhan kotor, ya dusta oleh kaum munafikin kepada Aisyah bahawa beliau katanya melakukan zina walia zubillah. Tentu itu adalah perbuatan yang kotor, ya perkataan yang dusta yang telah telahlah, ya jelaskan kebatilannya dan kedustaannya di dalam Al-Qur'an dan Allah Subhanahu wa taala terjelaskan kesucian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam ayat yang selalu kita baca dalam Al-Qur'an diabadikan oleh Allah tabaraka wa taala dan isteri-isteri beliau yang lain nعم yang telah Allah sucikan karena rasul adalah hamba yang paling mulia maka tidak akan mungkin yang menemani hidupnya yang kecuali orang-orang yang mulia Nah, baik. Kemudian Al-Imam Abu Jafar At-Tahawi Dengan pernyataan beliau ini Juga ingin membantah ya, Menjelaskan Kebatilan akidah kaum Rafidah Syiah Rafidah Yang Mengklaim bahawa mereka ya, Cinta Ahlul Bait Itu adalah dusta Mereka sungguhnya bukan cinta Ahlul Bait kalak cinta nuhul bait ya adalah dengan mencintai seluruh sahabat nabi ya kemudian kaum zaidiyah sekte zaidiyah dan khawarij juga mereka mencela ya perkataan mereka sungguh sangat jelek dan keji terhadap sahabat mencela bahkan khawarij mengkapirkan ali nah dan sahabat yang ikut dalam barisan ya ali jadi, akidat al-sunnah wal-jamaah Mereka selalu ya berkata baik ya terhadap sahabat Nabi SAW Mereka meyakini bahawa sahabat adalah Manusia pilihan Allah untuk menemani Rasulullah Nah, mereka manusia Maka tentunya tidak lupu dari kesalahan mereka bukanlah yang maksum Kerana maksum hanya Rasulullah ya. Dan para malaikat Tapi jika mereka berbuat kesalahan Maka sungguh kebaikan yang ada pada diri mereka Dan perjuangan yang mereka berikan Untuk menegakkan agama Allah dan menjuangkan Rasulullah Kebaikan yang begitu banyak yang tentunya akan menghapus kejelekan Atau mungkin kesalahan yang pernah mereka lakukan Allah maafkan Sehingga Allah ridaim mereka Nah Kemudian Jikapun itu ada Kesalahan itu Adalah muncul dari ijtihad mereka Mereka ahlun ijtihad ahli ijtihad Para ulama Nah Tapi kita tidak boleh mengkultuskan mereka tapi kita harus berkata baik tentang mereka. Nah, ini akidah alis sunnah. Nah, maka orang-orang yang menghina para sahabat baik secara keseluruhan atau sebagian, semua mereka lah munafikun. Ya, dalam hati mereka ada nifak kemunafikan dan kemunafikan tersebut, ya, bisa jadi kemunafikan al-amali atau kemunafikan al-i'tiqadi ya secara i'tiqad tapi merupakan di antara sifat kemunafikan mereka mencela sahabat nabi ya maka sekte-sekte yang mencela sahabat nabi sesungguhnya pada diri mereka adalah ada kemunafikan baik kemudian sebagaimana jelaskan Imam Mujaffar Al-Tahawi wa Azwajih Al-Tahiral iaitu istri-istri Nabi yang suci kerana mereka termasuk Ahlul Bait termasuk juga ya Ali, kemudian Fatimah dan anak beliau Hasan wa Hussein jadi Hasan wa Hussein termasuk Ahlul Bait bukan mereka saja ya maka dalam hal ini sebagaimana kata Allah subhanahu wa taala Al-Quran Innama yuridullahu Allah liyudhiba ankum ar-rijs ankum ar-rijs ar ahlul bait yutahhirakum tatdhira <Sessizuk> Sungguhnya Allah ingin menghilangkan dari diri kalian ya ar rijis, itu kekejian ya hal yang kotor yang keji ya noda Taib ar-rijs ya ahlil bayt, ahlul bait wahai hiya ahlul bait dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Jadi ini yang Allah inginkan dari ahlul bait. Ya ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka yang ahlul bait yaitu mereka yang diharamkan untuk menerima sadaqah Dari termasuk ya uh, Ahlu Ja'far wa adu Abbas, kemudian Abi Abi Talib ya siapa Nabi Talib Ja'far uh, ahli Nabi Talib ya keluarga Ja'far dan juga para istri Nabi SAW dan semua mereka yang ya tidak boleh menerima sadaqah, itu termasuk dalam ahlul bait itu yang benar sesuai akidah Ahlussunnah wal Jamaah bukan sekadar hanya ali dan istrinya Fatima kemudian kedua anaknya Hasan wah Husain itu cucu Rasulullah sallallahu bukan sekadar mereka yang ahlul bait. Nah. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan mereka dari dosa. Nah. Berbagai kekejian. Maka hendaklah kita mencintai mereka, berkata baik tentang mereka, tidak menghina dan tidak mencela juga tidak boleh kita mengulu, iaitu mengkultuskan sehingga mengangkat, ya, derajat mereka melebihi dari kedudukan mereka sebagai manusia. Nah, maka begitu juga keturunan Rasulullah SAW, orang-orang yang baik, ya, mereka orang-orang yang baik, ya keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perlu diperhatikan tidak hanya cukup sekadar mengaku keturunan Nabi ya, tapi terbukti mereka memiliki jalur nasab bersambung pada Nabi kemudian yang kedua juga yang lebih penting dari itu semua adalah ketaatan dan kesolehan mereka kalaupun mengaku pengikut Nabi atau mungkin keturunan Nabi tapi orang yang jauh dari sunnah beliau orang yang fasik jauh dari tuntunan beliau jauh dari akidah beliau, jauh dari akhlak beliau. Maka sekederhanya membanggakan nasab maka tidaklah bermanfaat di sisi Allah. Naam. Tidaklah bermanfaat di sisi Allah. Karena kita melihat bagaimana ya, orang-orang tokoh-tokoh sentral Quraisy ya. Mereka orang yang memiliki nasab yang terhormat tapi ternyata mereka dalam kekufuran Abu Jahal Abu Lahab dan yang lainnya ya maka man batta abi amaluhu lam yusra bihi nasabu nasabu na'am barang siapa yang batta bi amalu amalan dia yaitu memperlambat dia untuk mendapatkan surga dan rida Allah adil itu tidak beramal maka nasabnya tidak akan bisa menyegerakan dia untuk mendapatkan hal itu Nah. Maka jika mereka mengaku sebagai ahlul bait atau min nabi keturunan nabi SAW maka mereka yang paling utama untuk mengikuti nabi, mengikuti akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, berjuang untuk menegakkan sunnah nabi tauhid, memerangi bid'ah khurafat, takhayulat dan yang lainnya. Baik. Kemudian barang siapa kata Imam Abu Jafar Al-Tahawi maka selamat perkataannya tentang para sahabat Nabi istri-istri Nabi keluarga beliau keturunannya maka dia sungguh telah selamat dari sifat kemunafikan ya. jadi orang-orang munafik yang hanya membenci sahabat Nabi keluarga beliau maka ahli sunnati wal jamaah mereka yang sungguh Memiliki kecintaan yang benar terhadap Sahabat Nabi dan keluarga beliau Serta keturunannya Kecintaan yang Selalu mengikuti tuntunan syariat Tidak berlebihan Tidak sampai pada pengkutusan ya. Tidak sampai mensucikan dalam artian mengatakan mereka tidak bersalah, mereka tidak berdosa, ya, bahkan, ya, mencelah mungkin sahabat disebabkan mungkin mencintai ahlul al-bait, tidak akan mungkin hal itu ada dalam akidah le Sunnah, tidak ada, ya, pertentangan dalam mencintai sahabat dan semua ahlul al-bait, karena mereka adalah sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan dan secara spesial mereka keturunan Nabi. Nah. Terlebih lagi mereka orang-orang yang saleh. Nah. Adapun ya, klaim bahwa mengatakan sebagai keturunan Nabi atau mungkin pengikut Ahlul Bait. Ya kalangan Syiah Rafidhah kemudian membuat ajaran-ajaran baru yang bertentangan dengan Rasul dan apa yang diyakini di Ahlul Bait pengkultusan membuat berbagai ritual ritual yang bidah yang bertentangan dengan syariat ya dengan alasan mencintai ahlul bait hadza kullu kadzabun ada kedustaan ada iftira'un wa kadzubun wa batilun ini semua adalah kedustaan kebohongan dan kebatilan bukan dari ajaran ahlul bait bukan dari ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka barang siapa yang mengaku mencintai Ahlul Bait atau mengaku dari keturunan Ahlul Bait atau keturunan Nabi kemudian dia tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dalam akidahnya, tu ibadahnya, tu akhlaknya dan tidak mengenal tauhid, tidak mau sunnah tidak maujak kepada tauhid dan sunnah pernah nakul, maka kita katakan la yanfau dzalik tidak bermanfaat baginya demikian itu di sisi Allah. Allah akan tidak akan bertanya apakah kamu dah ahlul Nabiul Baith? Akamu pencinta Nabiul Baith? Akan ditanya marrabuk man nabiuk ma'adinuk. Maka buktikan kecintaan kita kepada keluarga Nabi yang terbukti mereka keluarga Nabi dengan mengikuti Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, mengikuti Sunnahnya, bersungguh-sungguh, jangan mengada-ngada, jangan menambah-nambah. Nanti yang pertama, anda akan menjadi musuh utama Rasul nanti, akan diusir oleh Nabi Shallallam nanti. Begitu Nabi mempersiapkan, ya, e, bagaimana e, mempersiapkan di pinggir telaga, cangkir cangkerang untuk meminum. Ya, air telaga tersebut Umatnya akan berdatangan Di akhirat kelak di Padang Mahsyar Semoga Allah memuliakan kita semua Untuk mendapatkan hal itu Tiba-tiba datang sekelompok Lalu mereka diusir dari telaga tersebut Diusir Tidak diizinkan mendekat Mereka kehausan Lalu dikatakan, sahabatku, sahabatku kata Allah subhanahu wa Taala innaka la tadrima ahdathu ba'dak engkau gak tahu Muhammad apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu, buat bid'ah mereka itu buat khurafat bid'ah, menambah-nambah agamamu merubah maka seketika itu Rasul mengatakan suhqan, suhqan liman baddala ba'di celaka mereka yang menubah-rubah dan menambah-nambah sepeninggalku diusir jadi jangan kita mengandalkan ini sekadar nasab cukup, enggak cukup karena yang akan menjadi penilaian Allah subhanahu wa ta'ala at-taqwa inna akramakum dalla at-kha'kum ya, yeah. ini akan menjadi penilaian Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya dalam hadis tadi man bata'abi -ta amalu, lam yusira bihin nasabu barang siapa yang amalannya bata'ahu, mengakhirkan dia itu tidak menyebabkan dia itu bergegas mendapatkan kebaikan kenapa? malas atau enggak beramal atau amalannya asal-asalan maka dia terlambat mendapatkan kebaikan jauh dari kebaikan maka nasab dia keturunan dia tidak akan menyegerakan dia mendapatkan karunia dan rahmat itu Allah Maha Adil Allah Maha Adil yang beramal dapat kebaikan yang soleh dapat ganjaran kesolehannya yang taat ya tapi bila dia dari keturunan Nabi kemudian secara nasab dia mulia, kemudian ketaatan kemuliaan, ketakwaan dia lebih mulia, lebih tak itu makanya orang yang tentunya, yang mulia secara nasabnya, dia mulia dan terlebih dari itu semua, keimanan dan ketakwaannya lebih tinggi maka dia mendapatkan dua kalau taman, 6 nah, dan itu hal yang seharusnya dipahami dengan benar tatkala seseorang mengaku sebagai keturunan Nabi maka kewajiban yang paling utama untuk dia terlalu mengikuti Nabi SAW jangan coba-coba musuh sunnah Nabi jangan coba-coba musuh tauhid kalau begitu anda akan menjadi musuh pertama Nabi SAW jangan coba-coba buat bid'a khurafat ya? Nabi akan menjadi musuh pertama anda ia ya, akan mengusir Anda nanti dari dari telaganya. Baik. Wakhthaliman rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan ya akidah Ahlussunnah tentang 10 sahabat jamin masuk surga, kemudian juga bagaimana akidah kita terhadap ya para istri Nabi atau Ahlul Bait yang Allah muliakan mereka Allah sucikan mereka Dari berbagai kejian Dan bagaimana sikap ahli sunnah Wajamah ah Terhadap para sahabat Nabi Secara keseluruhan Itu mereka yang selalu Berkata baik Terhadap mereka Demikian wallahu a'lam. Wallahu'ala Baik Sekurang Zizekullah Khairan Barakulah Fik Para wisat yang sudah Berikan materi InsyaAllah Bermanfaat untuk kita semua Mengenai akidah Bagaimana pelakuan kita ya, atau rasa mahabat kita kepada para sahabat Nabi terutama kepada sahabat yang telah dijelaskan oleh oleh syat yang mudah-mudahan menambah ilmu bagi kita dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi anda para pemisah untuk mendengar dimanapun anda berada, Silakan bagi anda yang ingin bertanya, perihal kebahasan kita mengenai akidah anda bisa miringkan pertanyaan di layanan pesan singkat di 0819896543 atau Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di 0218236543. Baik kesempatan pertama Ustad kami angkat terlebih dahulu di layanan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustad apa benar perkataan seorang ustad apabila ada seseorang yang mencaci maki para sahabat nabi atau sahabat istri-istri nabi kita dalam hal ini jangan mendoakan supaya mereka mendapatkan hidayah tapi karena mereka sudah mencaci maki maka doakanlah kecelakaan bagi mereka apakah benar ustad? pernyataan seperti itu, mohon menjelasannya Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apakah benar pernyataan bahwa bila seorang mencela sahabat Nabi, kemudian ya tidak boleh kita mendoakan kebaikan bagi dalam artian mendoakan hidayah baginya? Ini tentunya ya tidak bisa diterima secara mutlak ya secara umum. Akan tapi bila Orang tersebut, ya, telah diperingatkan dan telah jelaskan kepadanya dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang demikian itu merupakan aqidah alisunnah yang wajib diyakini dan merupakan konsekuensi dari keimanan. Dia mengetahui hal itu semua. Lalu dia selalu, ya dalam kebatilannya jelas bagi dia ya, terus juga dengan segala kesombongannya berani mengatakannya demikian itu maka tentunya secara umum boleh mendoakannya ya karena dia tergolak orang-orang munafikin katal Allahul munafikin katal Allahul mukadhibin Allah ya, ya uh, binasakan orang munafikin dan ya, ya menghinakan mereka orang munafikin, keadaan munafikin adzif dar kila aswalimin. Adapun secara individu melaknat, ya ini sungguh bukanlah akhlak seorang Muslim sesungguhnya. Jadi, kenderi mereka memperlakukan para sahabat seperti, tapi kalau musalam melaknat secara individu, ya maka ini ditinggalkan. Tapi secara umum Ya, tidak ada masalah, nampak? Lain tak kepada. Lain Allah, lain tu allah al Zalimin, lain tu allah al Qadimin al Munafikin. Nah, ada pun mendoakan, mendoakan hidayah. Maka kepada siapapun kita mulekan hidayah, mendoakan hidayah. Bahkan orang, -orang kafirin, orang yang kafir. Kita mendoakan hidayah baginya. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Ya. Kenapa tujuan Nabi berdakwah dan kita berdakwah? Ya, bukan untuk melampiaskan ya, emosi kita atau melampiaskan kesenangan kita. Tidak. Tatkala seorang berdakwah ingin melampiaskan emosi dia atau dia ingin dia senang gitu ya. Hati-hati, jangan -hati. ada keliru dari tujuan dakwah. Tujuan dakwah adalah bagaimana kita mengajak umat untuk bisa menerima kebenaran. Dan kita senang bagaimana umat atau seorang mendapatkan hidayah. Bukan kena senang kena diri kita senang. Bukan itu. Harus diperhatikan. Makanya Nabi SAW alaihi di antara cara boleh berdakwah adalah Mendoakan orang-orang kafirin. Mendoakan, ya, Bagaimana Umar bisa masuk Islam, Mendoakan suku Dawus, Allah Mahdi Dawusan, Waktibihim, ya, Ya Allah, berhidmat kepada Dawus, Dan datangkan mereka, Atau masuk Islam. Begitu juga Nabi SAW, Ya, Tadkala, Sebagaimana kita kita kisah beliau sawalul wasallam begitu datang ke Taib untuk menerbarkan Islam, mengajak penduduk Taib, tapi ternyata beliau dihadapi oleh mereka bahkan dia dilempari dengan batu. Tokoh-tokoh ya, masyarakat Taib, ya, suku, ya, kepala suku dari kabilah-kabilah Taib tersebut, ya, bahkan memprovokasi anak-anak mereka dan budak dan mereka untuk melempari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam siapa beliau? utusan Allah mendapatkan wahyu sampai kaki beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terluka beliau berjalan meninggalkan taib terus berjalan sambil menundukkan kepala bersedih beliau sampai di suatu tempat sampai ber berteduh kemudian dalam perjalanan tersebut, tata malaikat jibril bersama malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur, ya, untuk pengawas gunung, mengatur gunung. Ditawarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditawarkan, eh Muhammad, Allah telah mengetahui perlakuan mereka terhadapmu. Ketajiban ini sah, sekarang datang bersama malaikat jibril. Silakan. Anda mau apa? Anda ingin mereka itu binasa semuanya. Enggak ya, rasa Anda ingin mereka binasa semuanya. Silakan perintahkan malaikat Jibal. Naam, kemudian ditawarkan oleh malaikat gunung tersebut. Naam. Turida atbiq 'alaihim al-akhshabaini. Ya, aku timpahkan kepada dia dua gunung yang besar. Kata Nabi Samla. La, jangan. La, jangan. Bal uridu as'alullah an yukhrij min aslabi man ya'budullah. Naam. Bahkan aku berharap kepada Allah. Semoga Allah Mengeluarkan dari tulang sulbi-sulbi mereka itu orang-orang yang akan beribadah kepada Allah. Itu tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak peduli. Ya, beliau diusir, dihina, dicaci maki. terluka dalam hendak berdakwah tidak ada masalah. Tapi tujuan utama beliau adalah bagaimana manusia ini beribadah kepada Allah. Maka jadilah seorang dai yang rafiq bin nas ya'lamul ya haqq wa yarhamul khalq itu ahli sunnah jangan suka mencaci melaknat ya. maka biasakan untuk berdoa doa kebaikan doa Allah yahdihu semoga Allah memberikan hidayah kepadanya kena kita senang Tatkala orang menerima kebenaran, kita senang. Tatkala orang mengikhlaskan ibadah kepada Allah, kita senang. Tatkala manusia kembali kepada tuntunan Allah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, nak, kena doa akan ke mendatangkan kebaikan. Terbukti doa Nabi dikabulkan oleh Allah, maka begitu banyak dari mereka yang masuk Islam dari keturunan mereka, anak cucu mereka, menjadi pejuang-pejuang Islam seandainya Nabi doakan dan beliau menerima tawaran malaikat gunung itu maka dipastikan habis semua keturunan mereka nah maka doakan hidayah apalagi mereka mungkin orang yang awam jahil yang tidak pernah mendengar bagaimana akhidah yang sahih hanya guru mereka ya di media sosial copot sana, copot sini, ya, baca sana, tapi tidak mengetahui, tidak benar bagaimana cara belajar, apa yang harus dipelajari, siapa Di tempat belajar, ya, itu yang terjadi, maka ahli sunnah wal jamaah adalah mereka kata, para ulama, ya'alamun al-haq wa yarhamun al-khalq, mereka yang mengenal kebenaran dan berkasih sayang, sesama, ya, makhluk atau manusia, na'a, Demikian Allah Waalaikum Salam. Nam baik, terima kasih atas jawapan demikian dan selanjutnya kami memberikan kesempatan untuk anda yang bertanya di layanan Lantelvan silakan di 0218236543. Nam, hello? Hello? Ia ya, belum terdapat informasi, Sat. kami angkat terlebih dahulu, Ustaz di layanan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz Pada saat yang lalu Atau mungkin masih uh, Ada kekaguman Dari kaum muslimin Terhadap sahabat Sahabat, sahabat salah satu sahabat Yaitu Aisyah radhiyallahu anha uh, Istri nabi Dengan memuji-mujinya Melalui nyanyian, nah, apakah Sebenarnya hal tersebut dapat Dibenarkan dan apakah tersebut memang Bentuk ujian ataukah malah Menjadikan suatu pelecehan Ustaz, Terhadap sahabat, eh, sahabat Nabi tersebut Mohon jelasannya Taib Terima kasih atas pertanyaannya Ya Sesungguhnya Aisyah radiyallahu anha Tidak butuh pada puji-pujian yang seperti itu Ya Apalagi pujian-pujian yang Ya Dengan bentuk nyanyian-nyanyian Kalau anda betul ingin memuji Aisyah radiyallahu anha Bacalah Al-Quran Ketahui keutamaan dan kemuliaannya Ya Jangan agama ini semua jadikan ya kesenian Nah kemudian bilang kita katakan Adakah cara-cara seperti itu dalam memuji para sahabat takutnya nanti seperti itu semua nanti Abu Bakar lagi dinyanyikan Umar nanti dinyanyikan datang nanti juga kamu Rafidhah nyanyikan juga bagaimana ya pujian terhadap Ali dan itu mereka lakukan semua dinyanyikan agama menjadi kesenian nanti ngam memuji para sahabat ibadah as-sana ini akidah Ahlussunnah menebarkan kebaikan mereka menebarkan kemuliaan mereka termasuk diva, memperjuangkan mertabat mereka tapi bukan dengan cara seperti itu ini adalah perkara yang bid'ah cara-cara seperti itu ya? dan yang sangat disayangkan juga sebagian ya, kok lebih doyan mendengar yang seperti itu sesungguhnya dia bukan bukan untayan-untayan kalimanya tadi, tapi suara yang merdu tadi yang menyanyikan, itu sesungguhnya terpengaruh dengan pola pikir ya pola cara beragama mayoritas yang mungkin menjadikan ibadah ritual sebagai kesenian semua disen, disenikan zikir disenikan istighfar disenikan takbir disenikan ya likir-likir disenikan kemuah kesenian, jadi agama jadi kesenian semua nanti naudzubillah doa disenikan itu yang terjadi efeknya apa nih semua dinyanyikan subhanallah istighfar, takbir nyanyikan kira-kira dari mana dia bisa mengagungkan Allah dengan takbir nyanyian tadi, istighfar perbuatan dia perbuatan yang, nyelisi agama kemudian istighfar. Nyanyi, istighfar, nyanyi istighfar, nyanyi, istighfar, nyanyi, begitu nahuzubillah ini adalah hal-hal yang tentu sangat jauh dia tentukan Allah dan Rasulnya tapi ingat jangan beralasankan banyak yang enggak ingatkan juga yang lain sekarang Anda bertanya tentang tandasannya atau hanya bertanya tentang orang yang banyak mengikuti merespon juga. Maka ini jelas bukan hal yang syar'i. Tinggalkan hal yang seperti itu. Ya. Tinggalkan yang seperti itu. Anda ingin memuji Aisyah, baca biografi-nya. Tebarkan di masyarakat. Ya. Aja umat untuk meneladani ya sifat apalagi para ummat. Siapa dia? Aisyah keilmuannya, kemuliaannya, nasabnya, tidak perlu dia tidak perlu nyanyian anda. Aisyah tidak perlu nyanyian anda, ya. Aisyah tidak perlu suara merdu anda menyanyikan kemuliaan punya itu tidak perlu dia, ya. Itu tidak akan menambah, ya. Oleh karena itu saya memperhatikan juga mereka suka mendengar haren seperti itu sampai melalaikan mereka tidak jah Quran, tidak zikir. Tapi nyanyian seperti itu, masya Allah digemari, dan dipastikan kebanyakan mereka kena lebih, ya uh, senang mendengar merdunya suara yang menyanyikan. Coba ungkapan-ungkapan yang sama dinyanyikan oleh umur yang mungkin dah, ya, delapan an tahun dengan suara yang nggak mungkin bisa dimengerti, ada yang mendengar? Nggak ada. Maka tinggalkan. Itu bukan ya pujian yang syar'i bukan pujian yang syari dan ini fenomena ini kita lihat ini zaman-zaman sekarang milenial sekarang anak muda yang suka yang mulai kembali kepada Islam begitu ya atau mungkin pada Sunnah mulai mereka ya ada satu sisi mereka termotivasi untuk kembali Islam syiar Islam kata mereka tapi salah jalan bukan begitu syiar Islam bukan dengan nyanyian bukan dengan kesenian apalagi berdoa bernyanyi berdoa para ulama menyebutkan yang disyariatkan untuk kita merdukan suara kita lah dalam baca Al-Quran waratil Al Qur'anah tertila malam jatuhkan nabil Qur'an. Nam, barangsiapa tidak mengindahkan memperindah bacaan Al-Qur'annya dengan suara yang merdu, reza minni bukan di golonganku. Jadi mengindahkan, ya memperindah bacaan kita. Adapun dalam berdoa berzikir itu tadarroh ah", merendahkan suara, tadarroh ah", khusyuk itu bedanya. Sekarang dibalik. dalam berzikir pujian ini dinyanyikan, nah ini hal yang jelas bertentangan dengan ya, tuntunan syar'i dalam memberikan pujian kemudian kalau kita melihat siapa yang sesungguhnya betul-betul memuji yang tulus pujiannya kepada para sahabat itu siapa kita dapatkan mereka adalah pengikut salafus saleh yang sesungguhnya ahli sunnah wal jamaah tapi bagaimana pernahkah mereka melantunkan pujian-pujian kalau yang membuat syair pujian tapi kalau dilantunkan dengan nyanyian yang seperti itu ini bukan lagi bentuk pujian ya. maka tinggalkan hal-hal yang seperti itu tinggalkan hal-hal yang seperti itu ya tidak perlu didengar tidak perlu ya di apa namanya itu di di share ke sana sini cukuplah Anda Baca Al-Quran tentang keutaman beliau, baca dalam surat juga tentang masalah taubah, ya tentang bagaimana Allah uh, menjelaskan tentang kemuliaan Aisyah dan juga tentang biografi beliau. Sebarkan di masyarakat tentang hadis-hadis yang tentang keutaman Aisyah, bagaimana Rasul mencintainya dan serus. Nak bagaimana kecerdasan beliau, nak bagaimana kefasihan beliau, kemuliaan itu ditabarkan di masyarakat. Nah, enggak perlu nyanyi-nyanyi seperti itu. Nah, demikian Allah Wabarakatuh. Sekian terima kasih banyak. Demikian untuk yang bertanya kembali di layanan sambungan singkat. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk anda yang ingin bertanya di layanan telepon. Silakan, mungkin sudah yang terhubung di 021823053. Halo? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, wr. Wb. Dengan siapa dimana? di mana? Di Firlyana di situ, Bonto. Ya, silakan. Begini, uh, tak? Hmm. Kalau eh uh, uh, Tinggi Apa itu ya Tingginya derajat Seseorang itu sesuai dengan amal Al-Qurannya Itu nanti di hari kiamat itu hmm. Dan bagaimana dengan orang Yang tidak bisa membaca Al-Qur'an Tidak bisa menghafal Al-Qur'an Seperti kayak Kedarungan uh, kami kan tidak uh, bisa apa-apa Gitu Ustaz Sedangkan kami itu uh, menghafal Al-Qur'an Gitu Ustaz kan Uh, apakah ini uh, sebagai kodarung sasami nanti ikut-ikut apa ya derajat ana itu Ustaz? Baik. Atau uh, kunci Ustaz? Hmm. Di hari kepat Ustaz? Demikian Ustaz. Baik. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Bu <coughs> di <coughs> di situ Bondo ya. Nah Barakalawikum atas pertanyaannya tentang masalah uh, kedudukan seorang di akhirat kelak, -akhir, terutama dalam surga ya. Bahwa kedudukannya tersebut ya itu juga sangat ditentukan oleh bacaan dia terhadap Al-Quran sehingga dalam di dalam hadis disebutkan ya dalam Al-Qur'an atau dalam hadis disebutkan bahawa orang-orang yang membaca Al-Qur'an yang banyak baca Al-Qur'an nanti dikatakan kepadanya iqra waratil wartaqi iqra waratil wartaqi waratil wartaqi fa inna uh, akra manzalatik in da ayatin taqraha fi dunya atau kama qala s.a.w. Nah. jadi dalam surga diperintahkan kepada Ahli Quran yang baca Al-Quran Ya, bacalah Dan naik, bacalah Kemudian terus naik, sesungguhnya Ya, posisimu tertinggi adalah Di akhir ayat Al-Quran kamu baca di dunia Artinya semakin banyak seorang membaca, semakin tinggi Derajatnya ya Dan surga itu ya Sungguh sangat tinggi, banyak derajatnya Nah, maka ini Tidak diragukan bahwa Al-Quran akan mengangkat derajat seseorang sebagaimana Al-Qur'an mengangkat derajat seseorang di dunia ya Innallaha rafa'a bihadzal Qur'ana qauman wa wada'a bialakharin Allah mengangkat sebagian kaum dengan Al-Qur'an yaitu yang mempelajarinya, yang membacanya, mempelajari, mengamalkan, memahami, Allah angkat derajatnya. Dan sebagian juga Allah merendahkan sebagian kaum yaitu dia tengkorak tidak dibaca, tidak ditadabur, tidak dipahami. Jadi Ya, tidak mengetahui isi kandungannya. Nah, ini tidak diragukan bahwa akan mempengaruhi posisi seseorang. Lalu menjadi pertanyaan bagaimana seorang yang tidak menghafal ya. Sedangkan kemudian bagaimana mungkin uh, keluarga dia yang lain ya. Dia tidak bisa menghafal atau bahkan mungkin sulit untuk membaca, maka kita katakan tidak diragukan ya tentunya tidak diwajibkan menghafal. Tentu diwajibkan untuk mentadbir, membaca, ya, waratil Qur'an, tertila, baca umat eshrawiinal Qur'an, itu yang diperintahkan. Menghafal tentunya hal yang baik, hal yang sangat utama, apalagi dia kalamullah Tapi seorang tidak bisa menghafal Qur'an berdosa tidak, tapi dia merugi tentunya. Yang tidak menghafal al-Qur'an, bahkan tidak ada sama sekali di dalam dadanya kalamullah lalu bagaimana dia mau baca, bagaimana dia mau solat, ya, okelah al-fatihah dia baca, tapi sungguh saya sayangkan tidak hafal kulullahu ahad, kulau al-robil falakul adabinas. Lalu bagaimana solatnya? Sungguh sangat tidak sempurna, ya. Maka tidak ada alasan bagi seorang Muslim yang dia rajin ingin beribadah, solat, kemudian tidak memiliki, tidak ada dalam dadanya Al-Quran. Tidak ada dalamnya Al-Quran Tidak menghafal kalam Allah Al-Subahan bagaimana hidupnya Ya Oleh karena itu Mari kita bersama Tidak ada alasan Mungkin umur dan gak Belajar terus Mungkin terlambat Belajar mungkin Anak mudia Cucunya yang mungkin Ya Disekolahkan di pesantren Di pondok Belajar Sama dia Atau anaknya Jangan putus asa Terus belajar Nah selama seorang terus belajar Al-Quran Hidup bersama Al-Quran Kerana tidak terbatas-batas dalam membacanya Maka Allah akan berikan pahala Kerana dia selalu berusaha untuk membaca Kemudian juga Apa yang bisa dia baca Terus dia usahakan Dia hafal Diulang-ulang Satu ayat diulang-ulang 10 kali, 20 kali ya Bahkan kalau diulang 100 kali Dia akan hafal Nah, seperti itu Jadi, ini yang harus diperhatikan Lalu bagaimana Mungkin orang tuanya bisa. Apakah nanti dia, orang tua itu ikut, ya, posisi dia bersama anaknya? Ingat, orang orang yang beriman, beramal saleh, itu Allah akan kumpulkan mereka. Walladina amanu tabathum duriyatum bi imanin alhakna bihim duriyatoh. Wama alatnomin amali minshay. Orang yang beriman, kemudian diikuti oleh karip atau keluarga mereka, anak keturunan mereka dalam keimanan, kesalehan tadi dikumpulkan oleh Allah, ya, diikut sertakan dan tidak berkurang kebaikan mereka mungkin mereka khawatir kalau dikumpulkan nanti dia mengambil amalan saya tidak dia dikurangin Allah subhanahu wa ta'ala ya tapi tentunya derajat tidak sama ya kalau ya ahli Quran dia ya akan terus lebih tinggi derajatnya walaikullin derajat mimma amilu masing-masing itu memiliki derajat kedudukannya sesuai dengan amalannya nah maka terus tanamkan jangan bosan ya pada orang tua atau anak terus Kata kita berharap sembuhkan nanti dikumpulkan sebagai dikumpulkan di dunia, dikumpulkan di akhirat surga. Tapi hanya dengan iman dan amal soleh. Lainlah aman watabaat umturiyat umbi Orang yang beriman dan diikuti keluarkan mereka, ya uryatuhum bi dalam keimanan juga maka akan disertakan digabungkan oleh Allah dikumpulkan oleh Allah tabarakallah ta di akhirat. Nam seperti itu. Jadi jangan berkecil hati, jangan bersedih terus, terus ajarkan, ya ajarkan, nah, ada alasan dia yang bisa baca Al-Quran ajarkan terus, selama dia belajar dan terus kelasnya andainya ya, hanya bisa macam satu ayat dan itu yang bisa dilakukan kemudian terus dia belajar dalam kondisi seperti itu kemudian ternyata datang ajal menjemputnya dalam kebaikan, kenapa terus bersama Al-Quran ya, maka pelajaran bagi kita juga, jangan sampai hal yang terjadi bagi juga keturunan kita anak kita, kita,urunan kita. Kalau sebelumnya mungkin karena keterbatasan ilmu, jauhnya sumber ilmu dan informasi atau media untuk menyampaikan ilmu sehingga dilalaikan. Ya, orang tua dilalaikan. Jangan ingat jangan jangan sampai terjadi kondisi yang sama menimpa keluarga kita, anak kita, ya, cucu kita. Maka bergegaslah sebelum datang penyesalan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua ya mengangkat derajat kita di dunia dengan Al-Qur'an dan ilmu yang bermanfaat dan juga nanti memasukkan kita ke dalam surga dan mengangkat derajat kita di dalam surga dan mengumpulkan kita bersama keluarga ya anak keturunan kita di dalam surga kelak ya nعم di duduk ya berhadap-hadapan di atas sofa yang disediakan ya yang tiada lagi di hati mereka kebencian kedengkian satu sama yang lainnya. Allahumma Amin. Demikian yang bisa disampaikan dan dijawab pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.